Seguim en sintonia des de Ràdio Pola Fugell, Avui tenim amb nosaltres en Josep Maria Soler, president de la, de la Fundació Pallac. Bon dia, bon Josep. Bon dia. Uh, perquè els oients comencin a situar-se, m'agradaria que ens expliquessis què és la Fundació Pallac i per a què batlleu. Sí, uh, la Fundació Pallac, uh, segurament molts dels ràdio oients ho saben no és pas res més que una fundació de caràcter educatiu transversal que per tant eh, el que intenta no és tant només fer activitats sinó difondre un missatge eh, que ve a dir que l'educació és cosa de, de tothom per això el lema doncs, és tothom educa, s'educa tothom, fem xarxa sota aquest paraigua doncs, hi poden entrar moltíssimes i moltíssimes coses uh -huh. uh, Doncs Abans de centrar-nos amb l'exposició d'aquest divendres M'agradaria preguntar-te com ha afectat el confinament i la Covid-19 al pla d'activitats que, que teníeu previst doncs, durant els mesos del confinament. Sí, no, això ha sigut, ha sigut fort, com amb tothom, i en tots els àmbits. Esperem de què s'atur aquí. però nosaltres, clar aquest any és el centenari del naixement d'en Josep Palllch, que és una commemoració reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya. Aleshores hi ha actes arreu de Catalunya. Eh, què vol dir això? Eh, per exemple, un dels actes és la disposició itinerant eh, que, que correrà a 14 o 15 localitats d'arreu. És eh, clar? Durant aquests quatre mesos havíem d'anar, hi ha ja diversos cantons. Què vol dir? Que hem hagut de suprimir-los i hem hagut de reprogramar-los. I ara tornem a la marxa a partir d'aquesta setmana i ja veurem. Esperem que, que la cosa doncs, pugui programar-se i que sigui enferm. Doncs bé, ara que comentaves doncs, que justament aquest any es celebra el centenari del naixement d'en de, Josep Pallac, no sé si aquesta exposició està fet expressament per commemorar-lo totalment, totalment o sigui, el lema és Josep Pallac Eh, per l'educació i el compromís social doncs sota aquest lema de l'exposició eh, i que és el lema del centenari eh, l'exposició el que intenta és donar a conèixer més aquesta figura que, que lamentablement va desaparèixer l'any 77 eh, molt prematurament però que tant des d'un punt de vista polític com educatiu doncs podia haver donat molt més en aquest país però que encara queda la llavor que ell va sembrar i d'alguna manera el la Fundació, el que intenta ser una mica la continuïtat en aquell llavor. Doncs ara sí, centrem-nos en l'exposició, que arriba a Montras aquest divendres, dia 24 de juliol. Què ens pots explicar d'aquesta activitat? Sí, aquesta activitat justament l'exposició doncs, dona a conèixer una mica més la vida d'en i parleu eh, en aquesta exposició que hi ha doncs, 14 panels, que hi ha una, una, eh, un televisor en el qual doncs, hi ha un petit audiovisual sobre la vida d'en hi ha una vitrina en la qual també hi ha tot d'objectes relacionat amb en Josep Pallac eh, i posem també doncs, articles i, i frases d'en eh, en allà exposades que si al gust se les volen dur, doncs per escrit s' ho volen dur. però paral·lelament en aquesta exposició podrien dir real, donc tenim eh, la gent podrà agafar un punt de llibre en el qual doncs, hi ha la, les tres top B baixes, Fundació Peac.cat i a dintre del de web de Fundació Pallac hi trobarà el doncs, que en diguem exposició virtual, que si vol ampliar, doncs, coneixements o no ha pogut venir a l'exposició real, doncs podrà seguir i aprofundir en tot el que vulgui de la, de la vida tan política com educativa d'en Josep Pallac. I aquesta exposició, eh, abans de començar a gravar, comentaves... De que també teniu previst uh, fer-la en altres llocs. No? I, tant, I tant, evidentment, aquí a Palau-Frugell eh, i fins i tot aquí a palau hi ha altres actes previstos, no només l'exposició, aquí vam poder fer en el Teatre Municipal el dia 15 de gener l'obertura solemne de l'any Pallac, eh, que va anar molt bé, eh, però no hi eh, a Figueres varen poder fer el dia eh, 10 de febrer, el, el ben bé, el dia... Que, que, que va fer 100 anys del naixement d'en que Figueres van poder fer també un acte molt maco, eh? aleshores esclar, eh, s'ha estroncat tot, però evidentment de que seguirem i seguirem amb molts indrets i amb moltes coses. Eh? Irem a Barcelona Capital, irem a Girona Capital, per exemple, l'exposició aquesta que ara s'inicia a Montràs en tres dies, coincidint amb la seva festa major, doncs anirà a la Casa de Cultura de Girona del 3 al 28 de, de, de setembre. Eh, és a dir, d'aquí un mes i mig eh? Eh, esclar, a Girona hi ha previst previstos actes paral·lels en les exposicions arreu no? aquí a Montràs eh, només hi cap doncs, la presentació amb la intervenció de l'Antònia la, Pallac la filla de Josep Pallac eh? I, i de jo mateix i lògicament també dels representants polítics de l'Ajuntament de Montràs però eh, a Girona per exemple, que, que té tanta durada eh? en la Casa cultura doncs donarà peu a que hi hagi el dia de la inauguració també una taula rodona semblant a aquesta però també hi haurà dues conferències que diguem dues conferències eh, a dues veus en el sentit de que n'hi haurà una centrada amb el Josep Pallac pedagog i una centrada amb el Josep Pallac polític i que hi assistiran seran els ponents per dir-ho així o conferencians persones molt molt implicades en Josep Pallac com en Pere Baltà, com com la, la Irene Rigau, etc. Doncs no sé si, si abans d'acabar t'agradaria afegir alguna cosa més. Home, m'agradaria afegir de que Ràdio Palafrugell sempre, sempre, sempre ens ha brindat la possibilitat d'explicar-nos per als conbilatans i és un goig de poder venir i us ho agraï moltíssim. Doncs moltes gràcies i des de Ràdio Palafrugell també us animem a que us acosteu a aquesta exposició Casi ni agora que et a Montras. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a tu.